Служене на Бога и на себе си Четвърта лекция на Общия окултен клас 5 година, държана на 9 декември 1925 година. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Чете се темата «Първата стъпка в живота» Чете се резуме от темата «Качество на красотата». Коя е първата стъпка в живота? Велико нещо е първата стъпка в живота. Тя с думи не може да се изкаже. Виждате, че някой човек седи в покой и после започва да се движи. Питам, каква е причината, която заставя този човек да наруши своя покой? Когато човек нарушава своя покой или когато изменя посоката на движението си, нещо грандиозно, нещо велико го е заставило да стори това. Сега вие може да предполагате, че една или друга причина заставя човека да измени посоката на своето движение. Но коя е всъщност причината, никой не може да каже. За пример, ако ви попитам сега какво нещо е служене на Бога, и какво служене на себе си, как бихте определили? Вие ще дадете ред философски обяснения на тези въпроси, но фигуративно или графически никой не би могъл да отговори. Някой казва да служи човек на Бога, това значи да му се предаде всецяло. Какво разбирате под думите да се предаде човек някому всецяло? Казвате го, но и вие сами не го разбирате. Защо? А защото нямате никакъв образ, с който да обясните тази идея. За да станат нещата ясни за човека, той непременно трябва да има някакъв образ за тях. Природата всякога се служи с образи. Тя винаги говори с картини и символи. Тя не говори като съвременните хора с логически изводи и заключения. Нейният език е картинен символистически. Сега аз ще ви дам едно логическо заключение, а вие ще се произнесете вярно ли е то или не. Казвам, човек е двукрако същество. Човек е разумно същество. Следователно, всяко двукрако същество е разумно. Както виждате, това е логика. Какво се разбира от това заключение? Казвате, все трябва да има някаква установена логика или някакво санкционирано право по които хората да се ръководят. Двама души спорят за една кокошка. Единият казва, че кокошката е негова, понеже той е заклал, другият казва, че кокошката е негова, понеже той е опекал. Всъщност, кой има право на кокошката? Ако се даде правото на единния или на другия, то е все едно да признаем, че и вълкът, който дави овците, има право на тях. Ако се разсъждава по този начин, ние ще дойдем до смешни анекдоди, басни и пословици, каквито можем да извадиме из живота от най-стари времена и до днес. Веднъж рибите подали прошение до съдята, в което се оплакали от котката и поискали да бъдат защитени от нея. Те казвали, господин съдя, често котката идва до брега, хвърля се във водата, улавени една по една и не изнася на брега извън водата. Щом ни извади от нашата среда, ние повече не можем да живеем и умираме. Сега ние те молим да ни защитиш по някакъв начин, да забраниш на котката да ни смущава. От се научила лисицата за това оплакване на рибите и веднага дотърчала в защита на котката. Тя казала: Господин Съдия, аз зная че когато хората влизат във водата, те се давят, не могат да живеят в такава среда. Падне ли някой човек във водата и не знае да плава, веднага бързат да го спасят, да го изварят на въздуха в по-рядка среда, дето той може да живее. Що ме така, аз се чудя. Как рибите не могат да живеят там, дето човек живее? Какво престъпление направила котката, като е извадила няколко риби в един по-възвишен свят от техния? Как мислите, какво е отговорил съдята на прошението от рибите след тази бляскава защита на лисицата? Съдята и до днес не е казал думата си. Не е дал заключение. Наистина, намерението на котката да вади рибите от водата и да ги оставя да живеят в по-възвишен свят – е добро, но питам, дълбоко погледнато, дали намерението на котката е било да постави рибите в по-добри условия на живота или да ги извади вън от водата, тя да се възползва от тяхното месе? Сега, с проста, с много елементарна фигура, ще ви определя какво значи служене на Бога. Представете си, че някъде в света Бог отваря една гостилница, в която за гостилничар определя човек чист, сръчен, пъргав, който умее да готви отлично. Надписът на тази гостилница е следният. Гостилница на Бога, дето всеки може даром да еде. Безплатна гостилница. Бог плаща само на гостилничаря, който има единствената грижа да готви. Да проявява Божията любов, а всички, които идват да се хранят, след като се наедат, взимат чапките си и си отиват. Никой не мисли за плащане. Такъв е надписът на самата гостилница. Всичко се дава даром. И гостилничарят от своя страна не се интересува кой влиза и кой излиза от гостилницата. Неговата задача седи само в това да готви, т.е да служи на Бога. Хората ще влизат и излизат от гостилницата, ще ядат и пият и делото Божие ще напредва. Това значи служене на Бога. Как ще се обясните сега втория закон? Какво разбирате под служене на себе си? И тази идея ще обясня с картина. Представете си един ден гостилничарят на Божията гостилница каже толкова години вече, как служа на Господа, и никой нищо не ми плаща за това. Готвя, чистя, миечини и тенджери, но нищо не получавам от хората. Те знаят само едно – дойдат, нахранят се и излизат. Чакай, аз ще им дам един добър урок. Той сваля първата фирма на гостилницата, написва втора, по свое разбиране и я закачва на вратата. Нищо даром не се дава. И като го запитвали коя е причината за тая промяна, той отговарял. Понеже господарят ми осиромаша и не може повече да издържа гостилницата безплатно, той реши, щото всеки, който влиза в гостилницата да се храни, да плаща. Всички клиенти на тази гостилница идват, четат надписа, разговарят помежду си. Няма какво, щом господарят е машал, трябва да се плаща, да се закрепи гостилницата, защото друга подобна на нея не може да се намери. Храната е първокласна, а при това и гостилничарят чист, спретнат. И продължава ли абонатите на гостилницата да идват и да си отиват, да си плащат? Но сериозно се замислят какво стана, че господарят тъй осиромаша. Обаче никой не знае истината, че парите отиват в джоба на гостилничаря, на когото Бог не е престанал да плаща. Това значи служене на себе си. Бог плаща на гостилничаря, но въпреки това той събира в джоба си и парите, които приходящите в гостилницата дават. Няма нищо лошо, нищо престъпно в това, че гостилничарят взима пари, но престъплението седи в лъжата, която той изнася пред хората, че господарят му е осиромашал и няма възможност да издържа гостилницата. Всеки, който служи на себе си, пише на своята гостилница – «Моят господар – осиромаша». И няма възможност повече да поддържа гостилницата. Не може вече даром да дава. Служене на себе си Това е закон на слизане. Служене на Бога Това е закон на възлизане, на възкачване. Казвам, човек може да живее и във втория закон, служене на себе си. Но при какви случаи? Ще изясня мисълта си със следното положение. Когато този гостилничар решава да работи с пари, той трябва да отиде при своя господар и да му каже Господарю, цели 10 години аз служих безкорисно. Не се интересувах от това кой влиза и кой излиза от гостилницата. Не се интересувах дали плаща или не плаща. Служих на Бога. Сега вече искам да служа на себе си. Ще се отворя гостилница от своя име и който дойде да се храни, ще трябва да плаща. Искам 10 години да поработя за себе си, да видя резултатите и на този закон. Един ден, ако ми остане време, пак ще се върна да ти служа. Тъй трябва да постъпи този гостилничар честно и почтено да си каже истината, и да не казва, че господарят му осиромашал за това, който се храни в гостилницата му, трябва да плаща. Понякога и религиозните хора, като имат някакво користолюбиво желание, скриват се зад името на своя господар и пишат Господарят ми осиромаша. Не. Човек трябва да бъде прям, искрен в себе си, да се даде справедлив отчет. На Бога ли служи или на себе си? Служиш ли на Бога, няма да мислиш за себе си. Всичките твои чувства, мисли и желания, както и целият ти живот, ще бъдат посветени в готвенето. Така хубаво ще готвиш, че като дойде Господ да види, че делото му върви така, както той иска. След 10 години Бог пак ще те посети. И ако те намери, че служиш на себе си, на втория закон, и в този случай той ще остане доволен от тебе, но трябва да служиш честно и почтенно, без лъжа. Най-после у човека се явява желание да служи на ближния си, на третия закон. Аз ще обясня този закон, като взема за пример пак същия костелничар. След като той служил на Бога, после на себе си, пожелал да служи и на ближния си. По какъв начин? Каквито огриски или излишици оставали от яденето, той ги събирал в гарнета и ги раздавал на бедни, като казвал, нека и бедните хора да получат нещо от моята гостилница. И след това този човек минавал за благодетел, помагал на ближните си. Той мляза на онези благотворители търговци, които изваждат от дюкяните си стари дрехи изядени от мълци или скъсани обуща, и ги раздават на бедните. Питам, тази благотворителност може ли да се нарече служене на ближните? И то е служене на ближните, но в нисходяща степен. Кое е служене на ближните може да се счита във възходяща степен? Да служиш на ближните си, по този начин, ще рече, каквото спечелиш през деня, да го разделиш по-равно с тях. И тъй, щом се имат предвид и трите закона, човек трябва да започне с първия заделик, основен закон – служене на Бога. Този закон ще внесе във всички хора най-благородни и възвишени мисли и чувства. Живее ли човек по този закон, всичките работи ще му се наредят и оправят. Вторият закон, служене на себе си, е по-опасен и по-труден от първия. В света се проявява вторият закон. От окултно гледище ние знаем, че числото 2 е родено от света. Останалите числа 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 още не са родени. А за сега те са само въображаеми числа. Нещастията в света са родили числото две. Някога в миналото боговете са водили борба, ангелите са падали и ставали, хората и до днес продължават да се борят и всичко това става все за числото две. Всеки казва, аз имам право да живея. Ще кажете, хората трябва да бъдат хуманни. Няма хуманност днес между хората. Всеки живее за себе си, за свои лични облаги. Когато отивате на училище да учите, вие отивате пак за себе си, да придобиете знания, а не за учителя си. Свещеникът, който служи в църква, на Бога ли служи или на себе си, и той служи на себе си да изкара прехраната си. Професорът преподава лекции в университета пак за себе си. Музикантът, поетът, художникът работят пак за себе си да осигурят прехраната си. Малко хора има в света, които работят идеално, безкорисно, само за Бога. Каквото и да работи човек, Дълбоко в ума си крие някаква корисна мисъл, или някаква похвала очаква, или някаква награда, все се надява за някаква лична облага. Ако някой човек е религиозен, той пък ще скрие своята корисна мисъл зад името Божие и ще каже, че работи идеално за благото на човечеството. Някой поет напише едно стихотворение и казва, че го посвещава не кой си приятел. Всъщност той е писал за себе си. Това, че посвещава стихотворението на своя приятел, му служи само за украшение. Някой човек тръгва да проповядва, да убеждава хората, че Бог съществува. Иска да ги върне в правия път, но като отиде дома си, започва да се хвали. Аз направих това и това. Казвам, във всички действия на съвременните хора се проявява числото 2. Принципът на числото 2 съществува навред в света. И тъй числото 2 представлява хората, а не ангелите. Последните служат само като съединително звено между хората и разумните същества от невидимия свят. Те съединяват физическия свят с Божествения. Числото 2 създава всички противоречия в живота. Като четете свещеното писание, ще видите, че Господ не се е произнесал за втория ден, че е добър. За този ден Той мълчи, а за всичките останали дни се произнася, че са добри. Мнозина запитват какво означава числото 2. То е число на мъдростта, а не на любовта. Как разбирате мъдростта от гледището на любовта? Вие не знаете това, но любовта има особено схващане за мъдростта. Затова и Христос е казал, «Ако любите онези, които ви любят, какво повече правите от тезишниците?» Ако се разговаряте с умните, както какво особено сте направили? Дойде някой умен човек при тебе. Ти кажеш нещо, той каже нещо и свършите разговора си. Разменили сте знанията си. Според закона на любовта, вашият разговор ще бъде по-ценен, ако сте се разговаряли с прост човек, на когото сте дали малко светлина в живота. Някой казва, какво ще се разговарям аз с простия човек? Бог е, който всичко знае. Не е важно какво Бог знае, но ти какво знаеш. Не е важно как Бог върши работата си, но важно е как ти изпълняваш волята Божия. Защо? Защото ако човек разбира великия закон на любовта, но в смисъл, той ще се добере до много ценни знания в живота. Питам. Кое е първото условие за да живее човек трезв, разумен с живот? Първото условие за живота на човека е той да има пробудено съзнание. Съзнае ли човек, че живее като душа? Той се е пробудил вече. И след това има ли смисъл той да казва, че трябва да се самоотрича? Който живее като душа, той вече е в закона на жертвата, в закона на самоотричането. Не живее ли човек като душа, а като личност и да се самоотрече, от едно ще се откаже, друго нещо ще възприеме и то такова, което ще го спъне в живота. При самоотричането съзнанието на човека трябва да е будно. Губи ли съзнание? Той не се е самоотрекал правилно. Кой човек може да се самоотрича? Богатият, който разполага с всички богатства в света, ученият, който разполага с всичкото знание в света и силният, който разполага с всичката сила в света. Богатият се отрича от своето богатство, ученият от своите знания и силният от своята сила, не защото не ги признават, но защото съзнават, че това са блага, необходими за всички останали хора. Щом съзнават това, тия хора споделят своите блага с останалите, с тия, които са лишени от тях. Те им помагат, без да губят своето богатство, своето знание и своята сила. Това подразбира истинско самоотречене. При сегашните условия на живота, някой човек днес се отрече от едно благо, а утре съжалява, че го е изгубил. Такова самоотречене спада в областта на втория закон. Служене на себе си, служение на личността. Всеки, който служи на себе си, е силен, деятелен, защото в своята личност той вижда Бога и прави всичко заради нея, само да я задоволи. Той има свещен култ в живота си, своята личност. Сега човек трябва да се върне в обратния път на живота. Точно противоположен на този, който включва живота на личността или служене на себе си. Този път е служене на Бога. Ние не отричаме и служенето на себе си, но това служене трябва да се разшири. В първия закон, служене на Бога, влиза и вторият служене на себе си. Щом съберем тези два закона, ще направим един извод. От тях ще произлезе Третия закон. Служене на ближния. Да служиш на Бога, това подразбира да служиш на Абсолютното, на Цялото. Да служиш на себе си, това подразбира да служиш на частите, про което трябва добре да знаеш функциите на всяка част отделно. Да служиш на ближния си, това подразбира да знаеш взаимното отношение между частите и да постъпваш съобразно това отношение. Следователно, за всеки даден случай, човек трябва да разбира първия закон, т.е. той трябва да знае какво е неговото отношение към цялото. После той трябва да разбира втория закон, Отношенията си към всички части вън от него. Обаче всички отделни части вън от него още не съставляват части от дадено цяло. Те могат да бъдат части на друго някое цяло. Човек трябва да познава към кое цяло принадлежи всяка част и да я постави на своето място. Като се говори за цяло и за части на цялото, трябва да се знае, че има едно цяло извън частите. Математиците раздробяват цялото на части и в такъв случай не остава никакво цяло. Обаче, от окултно гледище вън от големия брой части, каквото представляват живите души, Съществува друго едно цяло, от което тези души са излезли. Питам, какво е практическото приложение на въпроса за частите и цялото? Кога даден предмет или въпрос е важен за човека? Когато той засяга живота отблизо? Сега, например, като говоря, дни от вас разбират въпросите, други не ги разбират. Едни се интересуват, други не се интересуват. Обаче аз мога да направя речта си толкова интересна, че всички да се превърнете на слух. Ще кажете, как може да стане това? Достатъчно е само да махна с магическата си тояшка и пред мене ще се изсипят голям брой златни монети. След това ще взема чекове и на всеки едно от вас ще напише един чек от 100 хиляди лева златни. При това положение няма ли да ме слушате? Между вас веднага ще настане голямо оживление, всички ще слушате всяка моя дума, да не пропуснете нещо. Този урок ще бъде един от най-важните до сега, защото и въображението ви силно ще работи. Такъв урок дава големи облаги, Веднага ще можете да си купите дърва и кюмур за зимата. Нови дрехи и обуща. Ще се простите с сиромашията. Представете си, че вие идвате втори път на урок при мене. И аз написвам на много лищата «Бог и любов» и раздавам на всички по едно от тези написани лищата. Всеки от вас погледне лището, прочете го и го мушне някъде из джобовите си. Не го интересува този въпрос, защото не го разбира в неговия дълбок смисъл. Защо в първия случай, като получихте всички по един чек, стана такова оживление помежду ви, а във втория случай, като получихте по едно лище, на което беше написано изречението «Бог е любов», не се произведе същият резултат. Вината не е в мене, но във вашите разбирания. Ако вземете лището, на което е написано изречението «Бог е любов» и го занесете в някоя ангелска банка, за него ще получите една звонкова монета от 100 милиона английски лири пред която вашият чек от 100 000 лева нищо не струва. Кой ви е виновен, че не разбирате този закон? Вие казвате, не ни трябва тези лищата. Че Бог е любов? Ние сме слушали това нещо много пъти в живота си, но нищо не сме спечелили от това. Казвам, дайте ми всичките лищата с това велико изречение, написано на тях Срещу него аз ще дам на всички ви по един чек от 100 000 лева Вие вземате чека разглеждате го от едната и от другата страна и му се радвате Той, той е реално нещо за вас Следователно всяко нещо което в даден момент засяга живота отблизо е интересно В това отношение всяка реч всяка мисъл, която другите ви предават или пък вие направо я възприемате, до толкова е важна за вас, доколкото тя съдържа нещо в себе си, което може да се влее в душата ви. Сега ще ви задам следният въпрос – какво нещо е любовта? Казвате – любовта носи живот. Що е животът? Животът носи радости и скърби за човешката душа. Какво носят скърбите? Опитности. Какво носи опитността? Знание. Какво носи знанието? Сила. Какво носи силата? Възможности човек да направи това, което иска и което мисли. Следователно, като върши. Върви човек по пътя на скръпта, той добива сила, която му дава възможност да реализира своите мисли и желания. Щом човек реализира мислите и желанията си, като плод на неговия живот се явява радостта. Казвате, не може ли без скърби в живота? Ако направите един дълбок психологически анализ върху происхода на радостта, ще видите, че тя се явява като резултат, като плод на скръпта. Радостта е плод, който може да зрее само върху дървото на скръпта. Казано е, че в средата на рая било поставено дървото на живота. Това дърво именно е дървото на скръпта. Ако сварите листата на някои плодни дървета, например на ябълки и на круши, можете ли от вкуса на получената вода да съдите за вкуса на плода? Или от вкуса на корените и кората на дърветата, можете ли да съдите за вкуса на самите плодове? Какъв е вкусът на листата, на кората и на корените на дърветата? Горчив. Какви са плодовете им? Сладки. Тогава как е възможно от горчивото да излезе нещо сладко? На същото основание и ние не можем да съдим за човека от ежедневният му живот, от неговите листа и корени. Една пословица казва «Дървото се познава от плода си». Следователно и човек се познава от своя плод. Искаме ли да познаем човека, трябва да го чакаме, да цъфне, да завърже плод и после плодът му да узрее. Искаме ли да го познаем от неговите листа и корени, нищо няма да разберем. По този начин именно трябва да се разсъждава, ако иска човек да не се обесърчава. И за себе си ще знаете същото. Корените на вашето дърво са горчиви. Искате ли да се познаете, ще чакате, докато и узреете като плод и тогава ще вкусите от този плод. Често съвременните хора казват «Животът иска силни хора, силни натури». Кой човек е силен? Аз наричам силен човек този, който и като плаче, и като скърби, и като се отчаива, и като се гневи, все се радва. Няма нищо лошо в това, че човек се гневи, но изкуството е, като се гневи, да се радва. По този начин той превръща горчивите сокове в сладки. Писанието казва, че всичко, което се случва в живота на тези, които любят Бога, се превръща в добро. Тези методи именно за превръщане на лошото в добро, на горчивото в сладко, са необходими за вас, като ученици. Не знаете ли тези методи ще попаднете в същите погрешки, каквито сте правили и по-рано, защото погрешките у вас се повтарят непрекъснато по силата на тавизма. Тогава как ще се избавите от старите си погрешки? Изучавайте Библията и се спирайте главно върху характерите на отделните лица, да ги изучавате. Разгледайте характера на Аврама, на Йосифа, на пророците, защото те са живи характери, които заслужават подражание. Характери трябва да ви интересуват, а не това, което Мойсей е писал. Например, за жертвоприношението. Жертвоприношението е нещо второстепенно, третостепенно, в него не се изразява характера на Моисея. Забележете Моисей, който минаваше за смел човек, като отиде на Синайската гора, дето Бог му говори, той се оплаши много и закри лицето си. Не е лесно да ти говори Бог. Казва се в писанието, че Бог още веднъж ще проговори на света и ще се разклати и небето и земята. Как мислите, ако се разклати небето и земята, вие няма ли да се разклатите? Няма да остане нито едно същество, нито един човек по лицето на земята, който да не се разтрепери цял и отвътре и отвън. Като премине тази буря, всички ще слязат от Сенайската гора и ще кажат «Слава Богу, че оцеляхме!» Мнозина мислят, че Бог ще им проговори още първия път тихо, нежно. Не, най-напред ще дойде буря, огън и след като премине всичко това, след като всичко се пречисти, едва тогава Бог ще проговори на хората стих, нежен глас. И които чуят този глас, ще го разберат и ще възкръснат. Светът при сегашните условия, в които се намира, не може да се поправи. Вследствие на това Бог не може да говори стих глас на съвременните хора. За тях се изискват големи сътресения – те трябва да минат през големи страдания, които да пробудят съзнанието им. Казвам, време е вече да се приложи новото в света. Всеки човек трябва да направи опит в себе си, да подобри своя живот. От него зависи това. Той може да бъде добър, тих и спокоен в себе си да не се дразни от това, което се върши около Него. Да бъдеш тих и спокоен, това не подразбира да бъдеш индиферентен, но да гледаш философски на нещата. Бог, който вижда всичко, което се върши в света, е тих и спокоен, от нищо не се безпокои. Той никога не съди, но всеки, който не е в хармония с него, страда, измъчва се, не е доволен от себе си. Страда ли човек, тогава той разбира, че и другите страдат. А радва ли се, тогава разбира, че и другите се радват. И тъй, искате ли да имате вътрешно спокойствие, приложете първия закон – Служене на Бога. Аз не говоря за олимпийско спокойствие от нищо ненарушимо, каквото боговете на планината Олимп са имали, но говоря за вътрешно спокойствие на духа да продължава поне един ден. Вашето спокойствие трае само една хилядна част от секундата. Някой казва «Този ден е мой». Защо е негов този ден? Защото на този ден се е родил. Питам, колко време е нужно да се роди човек? Най-много една минута. Човек не се ражда през целия ден, само една минута от деня е негова. През този ден са се родили още хиляди деца заедно с него, а той казва, че този ден е негов. Не. Само една минута от деня принадлежи на човека. В тази минута никой друг не се е родил. Двама души не могат да се родят в една и съща минута. Защо? Защото вратата, през която душите излизат, е много тясна. Всяка душа излиза сама през тясната врата. Две души заедно не могат да излязат. Каже ли човек, че целият ден е негов? Това подразбира, че през този ден не се е родил никой друг, освен него. Всъщност не е така. Преди него са се родили хиляди души и след него също са се родили още хиляди души. Всички души, които са слезли в един и същ ден на земята, съставляват цяла епоха. Съвременните астролози, като имат предвид датата на раждане на някой човек, правят изчисления във връзка с планетните влияния върху този човек и основа на това определят характера и способностите му. Обаче техните изчисления не са пълни. При изчисленията си те трябва да имат предвид не само зодиака на Земята, но и зодиаците на Слънцето, на всички планети, както и на целия космос. И астролозите сами съзнават, че в изчисленията им липсват много подробности. Големи потънкости има в живота. Вследствие на това, дойдем ли до създаване на характера в човека? Необходими са много условия. В това се крие дълбоката философия на живота. Много от съвременните хора нямат търпение да работят върху себе си. Те искат с един замах да постигнат всичко и затова казват «Ние искаме да видим Христа в Неговата слава и величие». Как ще видите Христа? За да го видите, вие трябва да имате ум, сърце, душа и дух като Неговите. Само по този начин можете да видите и да разберете Христа. Всички, които са виждали Христа, са падали с лице към земята, и след това трябвало е ангел да слезе от небето, да дигне тия хора и да прекара през устата им на горещен въглен от ултаря, за да се пречистят. Штом се пречистят, те ще станат прави. Същото е станало и с пророк Даниила за когото се казва, че като видял ангел Господен паднал на земята и изгубил силата си. Мислите ли, че един ден, когато видите Христа, и вие няма да паднете с лице към земята? Всички, които видят Христа, ще се прострат на земята, а след това трябва да дойдат пратеници от небето с огън в ръка, да ги пречистят и да ги изправят на крака. Питам, тие хора, като паднат с лице към земята, какво ще видят? Казват, все ще видим нещо. Какво ще видят? Да се казва, че ще видиш нещо, без да го видиш действително, то е все едно да казваш, както мнозина казват, че ще станат богати, учени хора. Да. На думи човек може да стане богат, но може да стане и беден. Нещата не се постигат само с говорене. Твърдението на нещата още не е наука. Ако кажа, че минах океана, минах ли го в действителност? Ако кажа, че ходих на слънцето, ходих ли наистина? Ако кажа, че се разговарях с Бога, вярно ли е това? Това са само твърдения, но не и действителни факти. Ако аз наистина съм говорил с Бога, Никога и никому няма да разправям за това. Да разказвам на хората, че съм говорил с Господа, това е щеславие. С това аз искам да се повдигна пред хората, да видят, че не съм обикновен човек. Едно трябва да знаете всички. Човек още с никого не е говорил. Той едва сега учи да се разговаря с себе си, т.е. да говори на себе си. Велика наука е човек да говори на себе си. Казвам, тъй, както се развивате като окултни ученици, има опасност да се явят в вас известни слабости, които ще ви спъват. За пример, умнозина се забелязва голямо щеславие. Но така майсторски се скриват под формата на религиозното чувство, че и те сами не го виждат. Със трябва да се търси, за да се намери. Други пък се показват външно тихи, спокойни, като че нищо не ги смущава, а всъщност вътрешно усещат, че им липсва нещо. Те сами себе си лъжат, но не могат да издържат до край. Тези и ред още слабости се забелязват между учениците по причина на неизползваните енергии, които получават от природата. Всяка енергия трябва да се впрегне на работа, да се приложи в живота. И тъй, който ме е разбрал, той ще мяза на чашма, която постоянно тече. Служенето на Бога е закон на даване. Не е въпрос да даваш от себе си, но като курна на някой извор или като чешма, през тебе постоянно трябва да минава благото на извора, а ти ще го раздаваш на другите. Казвате, какво ще излезе от това даване? Главната предобивка седи в това, че всеки, който пие от тази вода, ще оживее. Един ден, Курната или чешмата ще изчезне, а на нейно място ще се яви едно дърво. Който отиде при извора, ще запита Къде е курната. Видят ли дърво на мястото на курната, те ще разберат, че тя се е превърнала в живо същество. Връстение, благодарение на това, че през нея е минавало божественото. Много от сегашните растения някога са били курни, чешми, през които божественото е текло. По същия начин всеки човек, който е служил на божественото като курна, като чешма, впоследствие се е превърнал в живо същество, в растение. До там е достигнало съвременното човечество да се превърне в растение колко време му е нужно от сега нататък, за да се превърне в разумно същество? Някой казва, че Духът Божий живее в него, а след малко се оплаква, че еди кой си го обидил. Как е възможно Бог да живее в някой човек, а той да се обижда? Обища ли се Бог не живее в него? Ако този човек се намира в средата на океана кой ще може да го оплюе от брега, т.е. да го засегне със своите обидни думи? Ако някой сом е дълбоко някъде в чистата вода, кой ще може от брега да го изцапа? Това са силни аргументи, които никаква философия не може да разруши. Значи, живееш ли в божественото, никой не може да те изцапа. Всички, ще седат отдалеч на брега и не ще смеят с нищо да те досегнат. Плачеш ли, че всеки те плюя и обижда, това показва, че ти си още на брега. Казваш, как те, аз мисля за Бога. Ти мислиш за Бога, както мислиш да се ожениш за царския син, обаче той не мисли още за теб. Аз не казвам, че Господ не мисли за вас, но вашата идея за Бога, т.е. за царския син, не е още толкова силна, толкова определена, че да намерите метод как да я реализирате. Вие още не знаете кой ви обича, кой мисли за вас и за това гледате само да се осигурите. Казвам, когато майката и бащата имат предвид нуждите на своето дете... Той не трябва да се грижи за себе си. Неговата работа е да учи, да придобива знания и да расте. Следователно, когато Бог урежда нашите работи, ние не трябва да се безпокоим и сами да ги ореждаме. От две места работите едновременно не се ореждат. Който не знае това, той върви в крив път. Ние трябва да знаем кой ни обича кой мисли за нас? Каже ли някой, че Бог не го обича? Той е невежа човек. Как познавате кой ви обича? Който ви обича, той ще се яви в услуга, в помощ при всички трудни моменти на вашия живот. О нези, които ви обичат, те не живеят на земята, защото обичта е постоянен, непрекъснат процес. И с това ние си обясняваме, защо хората на земята един час обичат, на втория час не обичат. Те нямат условия да проявят постоянната любов и за това служат само като проводници на Божията любов. И тъй ще знаете, че у нези, които ви обичат, те са същества от друг свят. Казано е... Бог и любов – значи Бог е първоисточникът и изворът на великата любов. Ангелите са нишки проводници, през които минава тази любов. Какво са хората тогава? По този въпрос вие ще помислите и сами ще си отговорите. Идеята, която искам да оставя в ума ви, е следната – не мислете, че Бог не ви обича. Мислите ли така, вие сте на крив път. Не искайте и от хората да ви обичат. Знайте, че и Бог, и хората ви обичат. Казвате ли, че хората не ви обичат, вие разсъждавате плъцки, а не духовно. За Христа се казва, че между своите дойде, но те не го приеха. Не се казва, че не го обичали, но не го приели. Аз говоря по този въпрос, понеже мнозина се оплакват, че нямало любов, нямало братски отношения помежду им. Всички трябва да знаете, че братството, което търсите, не е на земята. То е горе в невидимия свят и хората на земята могат да бъдат братя до толкова, доколкото те са носители на идеите, които това братство проповядва. Когато се говори за Духа Божий, трябва да знаете, че Той посещава човека от време на време, като му предава велики мисли и чувства, които помагат на неговото развитие и растене. В това отношение, духовният човек трябва да бъде интелигентен, разумен, Възприемчив да разбира мислите, които невидимият свят му изпраща и да се съобразява с тях, а да не го заставя той да се съобразява с неговите желания. За пример, намислил си да излезеш на разходка, да направиш една екскурзия. Невидимият свят те предупреждава да не отиваш днес, защото времето ще се развали за няколко дни. Обаче ти, си казваш, нищо от това аз ще тръгна. Бог е силен да ме запази от всичко, което би могло да ми се случи. Тръгваш на екскурзия. Времето обаче се разваля, започва непрекъснато да вали сняг и ти се чудиш какво да правиш. Слушай, невидимия свят, какво ти казва? И не изкушавай Бога. Ти казваш, аз исках да изпитам силата си. Ако искате да изпитате силата си, работете върху себе си. Вие сте цяло съдружие от духове, от същества, които трябва да възпитате, да подчините на вашата разумна воля. Днес повечето хора търсят лесен път за постигане на своите стремежи. Вие трябва да знаете, че лесният път е труден път но за да стане човек богат, учен, силен, той има определен път, по който може да постигне тези свои желания. Ако търсите наука или искате да развиете в себе си доброто, или искате да придобиете любовта, мъдростта и истината, намерете пътя, по който можете да ги постигнете правилно. Този път е точно определен, но различен за всяка душа. Казвате, Господ може да направи с нас каквото пожелае. В един ден той може да ни преобрази. Вярно е това. Но работата на Бога, на ангелите, не е тази. Веднъж човек дошъл на земята, той сам трябва да работи върху себе си, а Бог, ангелите, и другите разумни същества ще му дават светлина и топлина. Ще му помагат само. Трябва ли културният човек днес да се уподоби на едно своенравно дете, което е направило няколко гарги от кал и да иска от майка си да ги оживи? Разправят за Христа, че някога е направил няколко птички от пръс и като духнал върху тях оживил ги. Други разправят за силата на Свети Спиридон, че като стиснял керемида, тя пущала вода. Верни ли са тия неща? Ако вярвате, верни са. Ако не вярвате, не са верни. Има начин, по който нещата могат да се проверят абсолютно. Как? Като се пренесем във времето, през което са станали тия неща и ги проверим Сега от всички се изисква да бъдете умни, мъдри за да създадете по-добра среда за вашето разбиране и напредък Ще кажете Сега не сме ли умни? Умни сте, но не толкова колкото трябва Например, в Америка ще срещнете много хора, които казват за себе си «Аз съм Христос». Другите ги слушат, минават, заминават, не се интересуват, оставят ги свободни да си мислят каквото искат. Те знаят, че всеки носи отговорно за своите мисли, чувства и действия. Обаче този въпрос седи и малко по-другояче. Христос е казал «Който ме люби, ще опази моите заповеди. По това ще познаете човека, дали Христовото Слово живее в него или не. Онези, които не са спазили Христовия закон, чакат Христа втори път да дойде на земята. И да дойде Христос на земята, те няма да го познаят. Казвам, Главната задача на съвременния човек е да разбере правилно двата закона – служене на Бога и на себе си и да ги приложи в живота си. Да служиш на Бога, значи да оставиш божественото да минава през теб безпрепятствено. Като служиш на Бога, после ще служиш и на себе си, но искрено, чисто сърдечно. Научи ли човек да служи добре на себе си, той ще може да служи и на ближните си, понеже те са част от него. Служене на Бога, на себе си и на ближния – това са три основни закона, които функционират едновременно. Първият закон представлява главата на живота, вторият – сърцето на живота, а третият – Стомаха на живота. Ближните са стомахът. Те управляват храносмелателната система. Ние сме сърцето, а Бог е главата на цялото. Съединени тези три принципа в едно, те вече придобиват дълбок смисъл в живота. Верен Истинен, чист и благ всякога бъди. Четвърта лекция от Учителя, държана на 9 декември 1925 г. София